hori da, e, biografia egiten dugu, baina hori erran eta ez du deus erraten, da, hori jantzten dugu iruditan Ibani Esker, zerenik nik elkarrizketak eginditu, tistoria miatu, pixka bat ezagutzen noen, ezautu ditutemen Robles Arangiztahak, eta hartzen dugu, beraz aria nolako bidea izan duen, familia handik e, e, eskapatzen da, alde egin behar dute bilbotik, eta gero irugazteenak lapur din sortzen dira, ugutz bidartzen, eta iker eta ez titxu leku eder baserian, beraz ...hanplantatzen dire, erosten dute baserri bat, familie ahondiori eta bizitzeko. Eta gero, ba, ogoi bat urtetan edo ez ditxu asizen kantatzen, lehenik atahatzen... ...gazte giristinuekin edo asizen eta gitarrarekin eta haintzin zen zeren... Emaztea zen, bakarikari zen, gitarrarekin, eskuaraz, eta gero bertzi hizkuntzetan ere ba, eta bere menzuekin, eta hola, bat batean, bat berritu zuen, edo euskal uh, kantu berrian, sartu zen Me, uh, bat batean. Miss?